بسم الله الرحمن الرحيم انا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد باب يمينكوا باتسام بالكتاب والسنه كي دین طالبۍ چې ورو ارشاد باری تعالیٰ نے علی وما اکملتو لکم دینکم نن میں تاسول دین پورا کڑھا دیں علی وما اکملتو لکم دینکم ماں چھے کمدنو تاسول دین پورا کو ان چھے کل تکمیلوسو دا د مکمل نا تماول دا نو نقصان دی او د مکمل وانی زیادت چې د نو نقصان نه لا تبلغو په دینکم د دې وجنه د دین خپل اصلي شکل برقراره ساتل او ضروري مولا لقاری رحم الله تعالی فرا اختلاف اکبر کی ذکر کڑی فلا نحتاج فی تکمیلہ الى امر خارج من القران والسنه فلا نحتاج فی تکمیلہ الى امر خارج من القران والسنه دین پر تکمیل کی من دا قرآن دا سنتنا باہر سے شیطا محتاج لیو باہر سے کمدرن سا شیطا محتاج دا ولنے حدیث روڑی دا حدیث شدیت دا من جوانعی کلمن ودے حدیث بارکی ذکر کریوی چه دا اصل من اصول الدین اصول من اصول الدين دا ذکرنده یو مستقل د اصل او قانون دی قانوني هي لري او د کلی هي سيادت لري انا عائشہ رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمائی دی من احضا صفی امرنا حضا مالی سمن ہو فغو من احضا صفی امرنا چاہ چه نگرہ ویستو پا دین زمنگا کی حضا چ دادی مادا سی او سیزلے سمن ہو چه غددی دین ننوی بہو آدن و آغاکار شده ما مردود دے دیکھ یو را ریک احداث نوے راستل آو زیم را فی امرنا یو احداث تے لی امرنا چه آغا ده د ده دین ده ترقی بی او پاری کی د دین ده ترقی کوئی شش و محنت بی ده قبلی ده د بی چه کل ده قبلی ده وصائلونه بی دین چیزے یو آسان طریقے سارا شریعت طریقت و حقیقت و قوانینو کی شرعیت کی نوی ریستل یا طریقت کی نوی ریستل یا حقیقت پا میدان کی احداث شو دویم ادادا چیز دین یو اعتقادیات بیم عبادات تی او در این چه معاملات تی معاملات تی اعتقادیات که نوی سیز راو باسی نوی عقیدہ شغل اسلام نوی و نوی عقیدہ راو باسی من را شو عبادات که نوی عبادت رو باسی عمل چه کم دنو اگر رو باسی عبادات که والحکم ده میرا جب کتاب ده اربعین دنو ویبان شرح کرده لس حدیث پی نوز پیوار کرده ده پانزو سو حدیث و شرح جامع العلوم والحكم هذه هدي الحديث فشرها كيغذكر كري فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باتل مردود ومن تقرب الى الله بعمل سوق الله تذني ذیکه په عمل باندې لم يجعل الله رسوله قربتا انشاء الله پیغمبر هغه قربت نوي ګرځاواله الى الله ورسوله فاعله باطل مردود نو دي حامالے سے کمدن و باطل لے و مردود دے نا عباداتو کی انوی عبادت راو باشی معاملاتو کی حدودو کی حدود مقرر کی شریح حدود پریدی اور حدود مقرر کی فرشوی و حدود دا اللہ رب العزت مضا پیغمبر پریق دی آنوی و حدود مقارل دی دا مردود دی دا شکندنو مردود دی مفی امر نا کی دا ٹولو تا شکندنو شامل لیں ٹولو تا شامل لیں جامل علوم والحکم کیم نراجب دارتول سی دونہ لکھلی عمر ددین پر معنی باندی را جی عمر شدین پر کریم کے اوم فَتَّبَعُ اَمْرَ وَمَا عَمْرُ فِرَعَوْنَ بِرَشِيدٍ وَمَا عَمْرُ فِرَعَوْنَ بِرَشِيدٍ نَفِی دینِنَا دینِ اسلام کی نوے کار راو باسی مَا لَيْسَ مِنْهُ چَعَدَ دِنَوْنَا يَو مُشْتَهِدِينَ ازْتِحَادِ تِي مجتحیدین چه کمنو اجتحادی کی آغا دا سنیدی چه مالی سمین ہو دی اگر دا مجتحیدین و اجتحاد تھا چاہ چه کمنو اثبات نہ دے ویلے اظہاری وطا ویلے دے اجتحاد دا مجتحیدین و ها غی نوی قانون نوی حکم نر اواسی بلکه ظاہریه اپا قرآن و بحادیس کی ویخمون تخکارینا دوربین حضرات د دشکنون اغا اخکاری نر اغایی اوی و هوا ردن و هوا زمین چه ده من یاد احداث تراجی ده چه کم نوی رایست تر ده احداث ندا مردود ده یا ذا مالسمن هو تراجین مالسمن هو دا هغه څه چې تم نو راځته لید نه دا مرذود دي یا فهو زمیر من تراجین هغه محدث سي نه دا مرذود دي دا احداث كون کې دیش کوندونو مرذود دي فهو اردن من احضا سفی امرنا حضا دا او آیات کریمہ چھ دے تقریبا نیو شان دا رایات کریمہ وضاحت تے دا رایات کریمہ چھ کمدر وضاحت تے تکریمہ چی کمدن و وضاحت تے من یکتر غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہو ووہ فی الاخرت من الخاسری من یکتر غير الاسلام دینا من آدس فی امر نعازم آلیت من فلن یقبل منه فہو رضو فہو رضو دیکی یوی تدایون چه ده سواب پنیت پانی ده دین پنیت پانی یوکار و پریشی دویم احداث تے چه دین پنیت باندینوی واغا مغیر ده حکم شرعی وی دام حرام نه دام حرام نه کم احداث موغیر د حکم شرعی بی. اگر که بنیت د ثواب باندې نیوي او بنیت د تدين باندې نیوي دغه احداث شري مدام ردود دي او غراب دي لکه رسومات چې کوم د نوو خدای کې خلق کوي د ثواب پنيت باندې نه کی سواب پنيت نه کی او د رسومات موغیر د حکم شرعی دي اگر تا کل در سومات و فضلیبان وعدہو کو در سنت طریقی وعدہ شو اگر پاکنے شواری کی تغییر راوے دارنگی حدود دی تیل آمن پا دیت بانے کچھ یاداو یادا خدا چھ کندنو مغیر دا حکم شرعی دی چھ دے سر تغییر د حکم شرعی را جی نزدن احداث نقصان ہوئی چله کا حکم شرعی قاعده شي زنه احداث زیادت پر دین کې وي او زنه احداث تغیر را ولي بدین کې تغیر را ولي جيڪم احداث تغیر د حکم شرعی را ولي اگر زکم دونو مردود دی او دی اگر که ثواب قنیت باندې ني وي زګا ډیر کارو ني هاغه له ثواب قنیت باندې نه کې دا ثواب هر ثواب قنیت باندې ني او وی سره تغیر د حکم شریعه دی مالسمینو فوهو رد او رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و نبی علیہ السلام فرمایلی اما بعد نبی علیہ السلام دا حدیث شی جابر رضی اللہ تعالیٰ نحن دادیس مربع دی یعنی دیکی جملی اربع دی سالور جملی دی بکی اما بات فرد حمد نبی رضی صلاة و سلام حمد وی صلاة اما بعد وی دا اما بعد فصل خطاب و یادار شمخ کسا بل خبر و نبی علیہ السلام غفری قوضل بل شور اکرا اب بل کیوی اما بعد بل کیت کننوی اما بعد اما بعد و الحدیث کتاب اللہ دا ورنه جملانو حدیث کې خير الاولا چې د نه ادا د فإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيثِ كِتَابُ اللهِ یقینا به تر ب بیان نو کې مه تر بیان کتاب الله دې دا کتاب به تر دې خير چې ګمډنو په څومره لِمَنَافِ عِدِّينِ والدنيا اسم جامعون لِمَنَافِ عِدِّينِ والدنيا خير اسم جامعون یا جامع, جامع نوم دی دا پار فواید دو دنیا و دا آخرت دنیا و آخرت پایدی دی با کی دا آخید اچه کندنو لفظ دا خیر بے لکی بیانات پیش کئی دا بادشاہ بیان پیش کئی وزیر بیان پیش کئی دا یودان شور و خیار فلسفی بیان پیش کئی چه دیکه با فائده وی او دیکه د دنیا د خیر بی نو افا این خیر الحدیثی کتاب الله جامع ده خیر د دنیا د آخر دے. دا اللہ کی دے. دا اللہ دے. دی هغه بیان د الله کتاب کې دی هغه الله رب دې کتاب دی خیر څه غوښ متذبیل لا ظاهر کې وهم داراج دی چې د قران علاوه هر قران مقابل کې څومکم بیانات دي د سنا خیر بګښتہ و قرآن کریم مقابل کی جسا بیانات کی و یا وی کیون چه گمدر خیرشتا خیر چه گمدر نشتا دے نیس می ترزیل سے غیر آوڑی یو خدای رسیدای سمي تفصيل مبالغی لری معنا تفصیلی مراد نه دا نو مراد ته جواب دا دی دیم دا زې اعتبار زامل مخاطب نه اے مخاطب د قلزام تهې تیوار د خپل خیال او اعتقال فاسد په خیال باندې هغه کمزونو د خپل ځان خیال په دی باندې چې کمزونو هغه غړی ده دامي او خیال می هغه دا خبره غړی چھے دیکیم سفائی دشتا کتاب الله نے علاوہ چھے دا و قرآن اس میں تبدیل لارو چھے دا غزامی و خیالی دا و اصل قرآن کے دا بے قرآن تے حدیث ہوئی لی فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِیث قرآنِ کریم تے حدیث ہوئی لی و کریم کو حادث نہ دیں قرآن کریم حادث کنه ده او خوداللہ رب العزت قدلی کلام ده جواب داده یو دا چکمدنو دا محادثین ده محادثة تکلمتا ہوئی دا حدیث مانا دا ما یا تکلم بیه و ما یا تحدث بیه بدل دا بمانا بیان بانده دین जबाबداري چې دا حدوث په اعتبار النزول نه مونږ ته نه وې اعتبار النزول نه او دین जबाबداري چې دا حدوث سي ندا پا اعتبار دا علاج دا فتحنو دی شنووی نیوی فتنی راوزی و قرآنی علاج کی دا هاری رضی دا فتنو سارا دا سی لگی لکننچ نازل شوی دا هاری رضی دا فتنو سارا دا سی لگی لکننچ نازل شوی و خیر الحادیث کتاب الله یقینا بهترین بیان شیدنه او غلال الله کتاب ده ذې ما جمله و خیر الحادیث حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بهترین فرد زندگی شیدا بهترین د جوانتی راولو طریقه شیدا دا نبی علیہ السلام فرز دا زندہ گائے دے حادیہ دا چھ گمدنو بی فتح لہا چھوی نسیرت ترے لکی گی نن سبا تی گمدنو خلق ہو کی نرہن سہن چکمی طریقی ری نمو آشرت چکمی طریقی ری دمائی شر دیتا سر خلق تحزیب و ثقافت ہوئی تحزیب و ثقافت ہوئی ثقافت ثقافت مندلو ترے لکی گی اے نماس و قیفو چرد جدئی اون مندلشی ثقافت یو ثقافت قومی بی زمون خپل قوم په دیوالې مونډللې ورسای کوو وی وی دا زمون کامي رسمنه ثقافت کوو وی وی زمې څنګه نو ثقافت آغاز ثقافت ابایی وی دا زمون دا پلارني کراسمنه دا پلارني ثقافت سکمدن و آبائی ثقافت آبائی وی زیز ہے کہ ثقافت اسلامی ذکر گئی اسلام کم طریقہ دجون مختار رکڑی اغردی رو بہترہ درہن سے معاشرت معاشرت دا چې کندره د نبی عليه السلام بهثار ده نو خلکو کې تجدد ده موږ جامو کې نوېواله پخای او روړای کې نوېواله پخای جدت پسندني له وژنې کاوه نو نبيزار کی نو کاوه نو موږ یې په نه وی خذا پکار ده لارنګ کورونو کې نوي طرز او نوي طریقات او نوګونو کې اين نوې نمونه دي نوي نوي نمونه دي چې د شاینه جارو کې هرڅ کې چې ګمنه تجدد داغي دې نو یورپ کې چې ګمنه سکهې ناراضل ته ند نویله تلم سره دې زندگی پیغ دې تر بهات او بیا دې اغيارو هر څو څنګه را خپلې تجدد دي تجدد دي قران کریم وي به سره تر زندگی سره او بازار زندگی سره نو نبي عليه الصلاه والسلام د ستري ته ژوندۍ نبی عليه صلوات و سلام چې کوم ډول واخيره له هدي محمد صلى الله عليه وسلم فدای کې تکلفوم نشته نبی عليه صلوات و سلام په طرز ژوندۍ کې پسند نو تکلف دا غو نه بالا تعالی تصنع و تقلق نوالاتر دا فازی کی سبولت تے و سر جکمدنو دا بادن دا راحت سر روحانیت تے دا بادن دا سر روحانیت تے اندا نمی تحضیب والا آغی جکمدنو لگ بیر فزی کی مغک مغک کی, مرخ کی, کی, کی حضرتانگی رحمہ اللہ تعالیٰ وزائیتی ذکر کری دی چھ دی ہندوستانی وعالموں اگر انگریز دی او کتاب جواب لکلو انگریز دی کتاب لکلو دی فیوچر آف اسلام دی اسلام مستقبل مسلمانان ری بظاہر کی وقاسمہما انی لکمال من الناسحین مشواری ورکر بی جزستاس و خیرفائیم دا دا دا دا دا نو دا سکاوی دا سکاوی دا نو آقا قمر الدین یا رساله لیکلی دا داغین با جواب تی داغین اون نه مآل و تحذیب پر اون باندی او قدر تحذیب اصول لیکلی دی شهرنی وی تحذیب نقصانات لیکلی تحزید ستویی بید آغی نقصانات لکلی دی نقصانات لکلی دی نوار صرعی هر نقصان صرعی دی کلی دی ویلو یوما اذل المحزیبین شیو نقصان لکلی دی ناگی اصیر کلی دی کلی دی ویلو یوما اذل المحزیبین لی جدید تحزیبی عطاولا ننحلاکت و نبی علیہ السلام طریقہ پریگی دی او دا غیار و طریقی زی کمدن و او سو دسمان دی کیم دا غتل شور و شور فارس کی او پیغمبر علیہ السلام طریقی پریگ دی او نور طریقی را لی خیر الہدی و محمد صلی اللہ علیہ السلام حافظ ابن قیم نبی علیہ السلام جی کم صیرت کی گلد دا دے نمکم حد یا تکر اولده زاد المعاد فی حدی خیر العباد لآخیرت و خدا فی حدی خیر العباد اغطر ز زندگای ده خیر العباد کی شب اندگانو که کم غرر لآغطر ز زندگی سوا اغاده کندنو لگو بورا لنبی علی السلام ده سیرتنا بهترین افتدا بلنشته لقد کان لکم فی رسول اللہ قصوة حسنہ فنبیل صلات و سلام تفرس کی تاثلہ فی السلام لقد کان لکم فی رسول اللہ قصوة حسنہ وخیر لہا دی حلی محمد آتا پا محل <سؤال> لئی سم بانیوشی دا اولاری شررام جائز دے حمل و بلفظ بانیوشی آتا پا بلفظ و شرام جائز دے و شرر الامور محلساتوها باترد دن پا کارنو کی نوی نوی دی دایت تجردنی ذہن دایت کمدن اڈیر مصالہ جوڑی سراوست سنے بے غنتکارو کام انچہ دن کی دا دیوان کو یو کالغاری یو تجديدي یو تجددي پر است ان مجدد هغه شرط وي چې هغه نبی رسول الله دین چې په اړولو فونتکی ډوړي بری او تلل په موضوع د زمانه اسلام چې هغه خپل کوه رسومات جو حالت کې پښې وی مده هغه خارجی ازګي اصلي شکل پيش اچسی شکل پیش کی دیتا تجدید ہوئی اور ایکستا مجدد ہوئی مجدد بطا ہوئی دو انچ دے مغا تجدد دے اسلام کی تحریف و تغیر قول مطالق ددود دا حرام دے لا تقدمو بین ادائی اللہ و رسولہی لا مبدل لكلمات اللہ لا تدیل لكلمات اللہ لا تدیل لكلمات اللہ لا تدیل لكلمات اللہ ندا شکم دنو تجدد حرام دے لاو تغیور راو لیت او بدل لاګا دین بدل لاي الله له مشوره ورکوي خو بدلت نه نه قرآن ته بدل ديته ووې کيس درجه فتيحه حرام دې توفيق احداث حرام نه تجديد امه مطلوب دي هغه وا چې خلکو کوم پري خو دلي قرآن تجديد وي پر الله السلام قال وا ته هيا وي بہتر بکارونو کی نوی دی چطر نبی علیہ السلام دن پر او دے اور نوی جوڑ کی نوی طریقے سر عبادت جوڑ کی نوی طریقے سر حدود جوڑ کی نوی طریقے سر کمدنو طریقہ دے عبادت جوڑ کی اولید نبی علیہ السلام اگر دارشوا اغیلہ سے چلو شو دین خجدے اصل و حالتابت و فروات استماد وشكر المور محدسات الودایو فَهَلِهُومِ فَخَيْرُ اُمُورِ الدِّيْنِ مَاَقَانَ سُنَّتَن فَخَيْرُ اُمُورِ الدِّيْنِ مَاَ глубِ항َ سُنَّتَن وَشِرُ امُورِ محدسات الودایو وَجِزِيًا بَكَارُونَ كَي بِحتَر صدَتِه ناغاگِي تِهِ سُنْنَتِهُ وَشَرُ امُورِ او الودایو او کے كَي مُحْدِس نوی رو باشده اغابت کردی مطلب دی که خلق در خیر پنیت پانده او در فائده پنیت پانده نوی نوی کارون رو باشی نوی سیز رو باشی در فائده پنیت پانده دل دا که تکم نرده داوی شر ده نقصان ده دنیاویم نقصان ده افراویم نقصان ده وقلو بذاتن سلورم جملہ وقلو بذاتن زلالہ او آره او بذات چھده نوہ گمراہیدہ ہاری او بذات چھده آغا جی کمدن و گمراہیدہ وقلو بذاتن زلالہ ہاری او بذات چھده او یو رید شو اسر را لیدی او کلو گلالتن فی النار او ہر یو گمراہی کو بور کیوی او که دل کے کار راوی سنزار گمراہی دا زن خلق وی کی بدت کے تقصیب دی اکا محشید امام روی کو ذکر کری او که دا عدیس آم زنی به ذات چې نافذه کوي زنی به ذات مستحبی زنی به ذات کوم دنو هغه مسروه وي او زنی به لار حرامي او زنی موباهي اړیم ده چې داتفسیر په دې باندې ځان پوهه تور وغاری چې اوی لا لفظ تا لو غویو راستو یعنې د شریعت کښې پلاونه راستا بلکې دادی ولذل غوی سرغو د عربی او لفظ دیواله په بیاکو ته تفصیل شته یا نو سنت چې د او لا فزواله په بیاکو ته لکه سنت طریقه کننبانه طریقه قومی طریقه غلطه ومن سنه سنتا سیئة او من سنه سنتا حسنتا از سنت لغوی و عرض بل بیذت سیده لغوی و عرض شه لغوی نو بیذت کی حسنان سی قیم شده لکه اظهار کود خوی او ذن اظهار سوی بجوی او غونوی و چې کله ته دا د زړه په اخلي یو استلای شرعي د استلای چې دا شریعت دی یو خاص چیز د فارنو مخېره په واقع نه روانه او دا والی چې کومو شی دی شرعي او استلای سوالي شرعي وایي و اخلي چې دا شریعت دی او استلادا یہ دیوا ا د و خاص عمل <سؤال> ل بارے لک خیر وی لاس شغه مقابل ل د سنت استلاہی لا ک سنت دغه ویلوی سو استلاوا علیکم د سنت و سنت القلفای راشدین دای شری استلاوا چې کله دغه به دغه شری استلاوا سه دغه کمنو د خاصه صدافارې څخه دغه نوم ګرځاواله نه دخان تر عمل لبارا قول لبارے نم گنزاو لے دے بیا پذیر کی تقسیم دے صحیح اور حسنہ بیا نشتہ دے بیا جی کم دے رو نشتہ مجرد رحم اللہ مکتوبات کی ذکر کری ای فقیر حیج پرد بیلترہ حسنہ نمیدانت ای فقیر حیج پرد حسنہ بیلترہ حسنہ نمیدانت زید دا روايت ابو جامعه خلکلدي ابو جامعه الناس حسنا دان ابن عمر الناس حسنا كل بغد غلاله وا الناس انتقاد على سنه لال قاي ان دار روايت خلکلدي الناس حسنا اگر کا خلق سیئے تا خوب ہوئی ثواب پکی گرنی مداج اکمدنو حسن نگردی کل ربیدت زلالہ دیم ازادہ شدید تو حسن ہوئی سوت حسن وطا ہوئی حسن وروتوي نو حسن چ وتاوي ما حسين سوپي حسن مطلب او داوي سي دي کې ثواب حسن مطلب چې يدي پکولو کې ثواب دي دا تحسين اشاره کوي دا تحسين عقل وړ دې کې اشاره یې کړې نو کشرۍ وتاوي دې دا ثواب دې دې څنګه بیا تا بیان سلامای چې تواي بیان دي هر څنګه دي او کچر ته تفهیم یا خلګري داغه معتزله او مذهب دي نو چې اکل عارفوند یو حاكم نه دي او حکم کوي د تاپی حکم موږ چې مستحد دي مدار او ته د معتزله او مذهب راړي عقل په ماره پد شرایطو کې مستقِل نه ني عقل په ماره پد شرایطو کې سن نه مستقِل نه اغه څنګه څنګه ما یو فرض شرعاله مستقله تل شي کوله چې ګيلي نو مستقله او کله سود موجب کلیره دې کې تفصيل نشته كله بذات زلاله چې دا دې کې تفصيل کای یا و سنت کېم کای نبی رسول الله سنت استلائی کې و په تفصيل کای ارځي چې د خپل نشته دې کوم نشته او کول د راتل زړه هغه او بیا هغه چې ګنرو کوم راځي راوهم